Epilógus Segítettem megnek beszállni a csónakba. Ugyan imbolygott alattunk, de gyorsan beléptem a közepére, így még időben megállítottam az imbolygást. Miközben meg elfoglalta a helyét a ladik farában, magamhoz vettem az evezőket. Hiába való volt azonban minden fáradozásom. Nem mozdultunk. A sekély víz sűrű iszapja fogva tartott minket. Charles bácsi lesietett hozzánk a partra, és bejjebb lökte a csónakot. Integettünk búcsúzóul neki és a két nagynénémnek. Viszlát, nem sokára találkozunk. Miközben a tavon siklottunk, végig pillantottam Altorp dombos mezőin, és a több ezer hektár zöld területen, ahol az édesanyám felnőtt, és ahol bár közel sem alakultak tökéletesen a dolgok, Mégiscsak békére talált. Néhány perccel később elértük a szigetet, és óvatosan kiléptünk a partra. Felfelé vezettem meget az ösvényen, egy sövény körül, a labirintuson át. Ott volt a szürkés-fehér ovális kő. Soha egyetlen itteni látogatás sem volt könnyű számomra, de ez a mostani, a 25. forduló, És ez volt az első alkalom, hogy megellátogatott ide. Végre valahára hazahoztam álmaim szerelmét, hogy találkozzon az édesanyámmal. Elbizonytalanodtunk, összeölelkeztünk, aztán én mentem előre. Virágot helyeztem a sírra. Meg hagyott nekem egy kis időt, én pedig magamban beszélni kezdtem anyámhoz. Elmondtam neki, mennyire hiányzik, majd útmutatást és tisztállátást kértem tőle. Éreztem, hogy meg is szeretne egy kis időt egyedül tölteni vele, úgyhogy megkerültem a sövényt, és a tavat kémleltem közben. Amikor visszatértem hozzá, meg a sírnál térdelt, lehúnyt szemmel, tenyerét a sírkőre tapasztva. Megkérdeztem tőle, miközben visszasétáltunk a csónakhoz, hogy miért imádkozott. Tisztánlátásért, felelte, és útmutatásért. A következő néhány nap egy-egy pörgős munkalátogatás jegyében telt. Manchesterbe, majd Düsseldorfba utaztunk, aztán vissza Londonba a Wiltshire Awards ünnepségére. Csak hogy aznap, 2022. szeptember 8-án dél körül befutott hozzám egy telefonhívás. Ismeretlen szám. Halló? Apu volt az. Fordulat állt be nagy egészségi állapotában. Ő természetesen fent Északon, Balmoralban volt ekkor. Azok a gyönyörű, melankólikus késő nyári napok. Apu azzal le is tette a telefont. Sok más hívást kellett még elintéznie. Én pedig azonnal írtam Willinek, hogy megtudjam, ő és két repülővel mennek-e oda. És ha igen, akkor mikor? És hogyan? Nem érkezett válasz. Meggel, utána néztünk a lehetőségeknek, hogyan juthatnánk oda repülővel. Már izzottak a telefonvonalak a sajtó miatt, nem halogathattuk tovább a döntést. Szóltunk a csapatunknak, hogy erősítsék meg a hírt, a vilcsáj déjátadót sajnos ki kell hagynunk és sietnünk kell Skóciába. Aztán jött egy újabb hívás aputól. Azt mondta, engem szívesen lát Balmoralban, de nem szeretné hogy ő is oda utazzon. Magyarázkodni kezdett, ami értelmetlen volt, és tiszteletlenség is, és én nem voltam hajlandó elfogadni tőle. Soha többé ne beszélj így a feleségemről. Hebegve, habogva, bocsánat kérően mondta, egész egyszerűen nem akarja, hogy sok ember legyen körülöttünk. Más felesége sem jön oda, két sem, tette hozzá. Ezért megnek sem kellene. Ennél többet nem is kell mondanod. Már bőven délután volt, aznap már nem is indult több utas szállítógép Aberdeenbe, és továbbra sem érkezett válasz Willitől. Az egyetlen lehetőségem az maradt, hogy elcsípjek egy Luton repülőtérről induló csárterjáratot. Két órával később már a fedélzeten ültem. A repülőút nagyobbik részében a felhőket bámultam, felidézve a legutóbbi alkalmat, amikor Nagyival beszéltem. Négy nappal korábban történt, hosszasan beszélgettünk telefonon. Sokféle témát szóba hoztunk. Az egészségéről is beszéltünk természetesen. A Downing Street tíz körüli csetepatéről, a Bremer Gamesről, sajnálta, hogy nem érezte elég jól magát ahhoz, hogy részt vehessen rajta. Beszéltünk még a bibliai léptékű szárasságról is. Frogmoreban, ahol meggel laktunk, borzalmas állapotban volt a gyep. Úgy néz ki, mint a fejem búbia a nagyi. Kopaszodik, barna foltokban. Nevetett. Mondtam neki, hogy vigyázzon magára, és már alig várom, hogy hamarosan találkozhassunk. Ahogy a gép ereszkedni kezdett, felvillant a telefonom kijelzője. Üzenet érkezett megtől. Hív fel, amint megkaptad. Megnéztem a BBC honlapját. Nagyi elhunyt. Apu lett a király. Felkötöttem a fekete nyakkendőmet, kisétáltam a gépből a sűrű ködbe, és egy kölcsönzött autóval elhúztam balmoralba. Ahogy áthajtottam a bejárati kapun, egyre nyírkosabb lett a levegő, és korom sötét volt, ezért csak még jobban vakított a tucatnyi fényképezőgép vakujának fehér villogása. A hideg ellen védekezve összehúztam magam, úgy siettem be az előcsarnokba. Anni nénikém ott várt, hogy üdvözöljön. Megüleltem. Hol van apu és Vili? És Kamilla? Elmentek börkhalba. Anni néni megkérdezte, szeretném-e látni a nagyit? Igen, szeretném. Felvezetett az emeletre, nagyi hálószobájába. Megembereltem magam, és beléptem. A szobában gyérfény, maga a helyiség ismeretlen, életemben még csak egyszer jártam itt. Bizonytalan léptekkel haladtam előre. És ott feküdt ő. Megdermedve álltam, és csak bámultam. Csak néztem, néztem. Nehezemre esett ugyan, de tovább mentem, és arra gondoltam, mennyire sajnálom, hogy nem láthattam édesanyámat a végén. Éveken át felpanaszoltam, azt hajtogatva magamban, hogy semmi sem bizonyítja, hogy meghalt, és egyre csak halogattam a gyászomat anyám halála bizonyítékának hiánya miatt. Most pedig arra gondoltam, itt a bizonyíték. Alaposan gondold meg, mit kívánsz. Azt csuttogtam neki, remélem, hogy boldog, és remélem, hogy együtt van nagyapával. Azt mondtam, csodálom érte, hogy az utolsó leheletéig tette a kötelességét. A jubileum az új miniszterelnök fogadása. A kilencvenedik születés napján apám megható beszédet mondott, Shakespeare-t idézve első Erzsébetről. Minden napját tettel koronázza. Vörös Sándor fordítása. Örök igazság. Kiléptem a szobából, visszamentem a folyosón, a tartán mintás szőnyegen lépdelve elhaladtam Viktória királynő szobra mellett. Felség. Felhívtam meget. Mondtam neki, hogy megérkeztem, és jól vagyok. Aztán besétáltam a nappaliba, és megvacsoráztam a családom tagjainak többségével, bár apu, Vili és Kamilla még nem tért vissza. Az étkezés vége felé lélekben felkészültem a hagyományos dudaszóra. de a nagy iránti tiszteletből ez most elmaradt. Kísérteties csend következett. Már későre járt az idő, mindenki visszavonult a szobájába, Kivéve engem, aki egyre csak bolyongtam fel és le a lépcsőn, a folyosókon. Végül a gyerekszobában kötöttem ki. A régi módi mosdókagylók, a kád, minden ugyanolyan volt, mint 25 évvel ezelőtt. Az éjszaka nagyobbik részét időutazással töltöttem, miközben a telefonomon próbáltam a tényleges utazást megszervezni. A visszautazás leggyorsabb módja az lett volna, ha apuval vagy vilivel együtt megyek, vagy inkább a british ervéz járatával, hajnalban indult Balmoralból. Vettem rá egy jegyet, és az elsők között szálltam fel. Röviddel azután, hogy elhelyezkedtem az első sorban, nagyon is éreztem valakinek a jelenlétét a jobb oldalamon. Őszinte részvétem mondta egy utas társam, mielőtt elindult az ülések közötti folyosón. Köszönöm. Pillanatokkal később megismétlődött a jelenet. Részvétem, Heri. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Az utasok többsége megállt, hogy egy-egy kedves szót intézzen hozzám, én pedig mély rokonságot éreztem mindannyiukkal. A mi hazánk, gondoltam, a mi királynőnk. Frogmore bejárati ajtajánál, meg hosszas öleléssel fogadott, amire égető szükségem volt ekkor. Leültünk egy pohár vízzel és egy naptárral. A villám látogatásunkból egyszerre csak valóságos odüsszei a kerekedett. Még legalább tíz nap. Ráadásul nehéz napok. A tetejébe hosszabb ideig kellene távol lennünk a gyermekeinktől, mint terveztük. Tovább, mint amennyi időre valaha is távol voltunk tőlük. A temetés napján mindössze néhány szót váltottunk vélével. Elfoglaltuk a megszokott helyünket, elindultunk a szokásos úton egy újabb koporsó mögött, amit királyi lobogó borított, és amit egy másik ló vontatta ágyutalpon húztak végig, ugyanazon az útvonalon. Ellentétben a korábbi temetésekkel ez alkalommal válvetve lépdeltünk egymás mellett, és most zene is szólt közben. Amikor megérkeztünk a Szent György kápolnához, zenész fogadott minket skódduda szóval. Eszembe jutott valamennyi jeles nap, amit áttélhettem e falak között. Nagyapám búcsúztatása, az esküvőm, még a hétköznapi alkalmak, az egyszerű húsvéti vasárnapok emlékét is kifejezetten szívbe és különösen meghatónak éreztem most azért, mert akkor az egész család élt, és együtt volt még. Hirtelen meg kellett törölnöm a szemem. Miért most? Ezen tűnődtem. Miért? Másnap délután Meggel elutaztunk Amerikába. Napokon át egyre csak ölelgettük a gyerekeket, mindig rajtuk tartottuk a szemünket, bár én közben nagyi társaságában láttam őket lelki szemeimmel. Az utolsó látogatás. Archie mélyen lovagiasan meghajolt, a kis húgal lilibet az uralkodó lábszárát ölelgette. A legédesebb gyerekek, mondta Nagyi, ami úgy hangzott, mintha elmélázott volna. Arra számított, hogy valamivel amerikaiabbak lesznek, ami az ő felfogásában talán féktelenebbet jelentett. Most, miközben reddesek az örömtől, hogy újra itthon lehetek, megint fuvarozhatom a gyerekeket, képtelen vagyok szabadulni az emlékektől. Éjjel-nappal képek cikáznak a fejemben. Állok előtte a katonai avatásom alatt, kihúzott vállal, elcsipem a fél mosolyát. Állok mellette az erkélyen is, mondok neki valamit, ami váratlanul éri, és az ünnepélyes hangulat ellenére hangosan felnevet. Behajolok az autójába, érzem a parfümje illatát, suttogva megosztok vele egy viccet. Jobbról-balról megcsókolom az arcát egy nyilvános eseményen, megérintem a vállát, érzem, hogy egyre törékenyebb. Forgatok vele egy bugyuta videót az első Invictus Games alkalmára, felfedezem, hogy született komika. Az emberek világszerte hahotáztak rajta, és állították, hogy álmukban sem gondolták volna róla, hogy ilyen galát humorérzéke van, pedig volt, mindig is volt. Ez is egy volt a közös kis titkaink közül. Valójában minden egyes rólunk készült fotóról, amelyen összenéztünk, egyértelműen leri, voltak titkaink. Különleges kapcsolat, mondták rólunk, és most nem tudtam nem gondolni erre a különleges viszonyra, ami megszűnt létezni. A látogatásokra, amelyekre már nem fogunk sort keríteni. Hát igen, mondtam magamnak. Ez már csak így van. Ilyen az élet. Mégis, mint oly sok búcsúzás alkalmával, most is azt kívántam, bár csak lett volna még egy Isten hozzád. Nem sokkal a visszatérésünk után egy kolibri szállt be a házba. Nem volt egyszerű feladat visszaterelni a szabadba. Megfordult a fejemben, hogy az Isteni, finom óceáni szellő ellenére talán zárva kellene tartanunk az ajtókat. Aztán egy barátom figyelmeztetett rá. Tudod, hogy ez egy jel is lehet? Egyes kultúrákban a kolibriket szellemeknek tekintik. Tette hozzá. Hazajáró lelkeknek. Az asztékok reinkarnálódott harcosoknak tartották őket, a spanyol felfedezők pedig a feltámadás madarainak. Nem mondod. Aztán utána olvastam a témának, és megtudtam, hogy a kolibrik nem csupán hazajáró lelkek, de nagy utazók is. A legkönnyebb testtömegű madarak ezen a bolygón, és a leggyorsabbak is hatalmas távolságokat küzdenek le, Mexikóban található téli otthonaik és alaszkai fészkelőhelyeik között. Úgyhogy, amikor egy kolibrit látunk, valójában egy apró termetű, fénylő tollazatú odysseus hoz össze minket a sors. Így természetesen, amikor ez a kolibri megérkezett hozzánk, és kötte a konyhánkat, majd átszelte a Szent Légteret, amit mi csak Lililendnek nevezünk, ahol a kislányunk járókáját tartjuk valamennyi játékával és plüssállatával együtt, arra gondoltam, reménykedve, mohón és ostobán is, a mi házunk vajon csak kitérő, vagy úti cél a számára? Úgy fél másodpercre kísértésbe estem, hogy tartsuk meg a kolibrit, hadd maradjon csak itt. De nem. Árcsi szákjával óvatosan lekanalasztam a menyezetről, és kivittem oldalra. A lábai tapintásra olyanok voltak, mint a szempillák, a szárnyai pedig akár a virágszirmok. A markomba zárva az egyik napsütötte falhoz vittem, és ráhelyeztem a kolibrit. Viszlát barátom, de csak feküdt ott, mozdulatlanul. Nem, gondoltam. Nem, nem, az nem lehet. Gyerünk, gyerünk. Szabad vagy, száj fel! És akkor váratlanul az a csodálatos, varázslatos kis teremtmény erőt vett magán, és pontosan azt tette.